Jönyörű szép jó reggelt mindenkinek. Sziasztok, srácok, mi a helyzet? Jó reggelt, sziasztok. Jó hallani minket? Már ünnepi misélyt. Ünnepi, <gül> <gül> igen, a húsvéti misélyt. a mi szent Három mi létszős mindenki toljon ide nekünk. Ha már így húsvét. Hát így van. Van egy gondolatom. Egy. Egy. Ugye nem fogsz reppelni. Vagy fogsz? Nem, nem fogok reppelni. <gül> Nekem bejött. Ezt köszönöm. Szörnyetek vagy? Nem vagyok szörnyetek, csak azért elején azért eldobtam azért a vezérfonalat, hogy mi a fa. <híris> Aztól. Az, az, az. Jézus. De jó volt. Hát figyelj, akinek ilyen perverziói vannak. Nyóhaj Sirin, köszönöm szépen. Éppen erről akartam beszélni, hogy igen, kicsit össze-vissza van. Na, én ezért Nem voltam se. ennyire felkészülve reggel Látod? most. Ezért jó sapka, mert én pont azért hordok, mert reggel nekem nincs időm ezekkel. Föl a sapka, kész. Nincs egy sapka itthon. Szóval, hogy ha dolgoznak bazd meg azon a tudósok, hogy a kopaszodást megelőzzék, meg visszafordítsák, meg hajat növeszteni, meg mit tudom én, Igen. miért nem találja ki föl valaki azt, hogy a haj nem nő tovább? Az, az a méret marad így fixen. Hát de ez hogy ez a köröm is, ne? de amúgy... Hát de... Figyelj, úgy gondolod, adhatsz meg nekem, pont hogy nincs, tehát... Hát, szívesen átadnék, de hogy így, így, így... Egyszer elmennék a fodrászhoz, ami most nyilván nincs, tehát nem tudok elmenni. Üdvetsz, Ö... <tos> a sekszörött. Szóval, hogy elmegyek a fodrászhoz, benyírja, utána elmegyek a, a professzorhoz, így belerakom a fejemet, nem tudom, egy ilyen nagy ilyen vödörbe, amiből 800 kb jön. kína kínai automatál. A kínai automatában automatába, és, és így úgy marad. Soha többet nem kell semmit, hozzá se kell nyúlni. A, onnantól el, az a hajam. Gondolod ezt egy Harry Pottert. Tehát hogy a még rosszabbul járt. Hogy? Hát ő neki levágták olyat, hát és egyből vissza. Másnap, tudod? Nem nézd Harry Potter. Nem. Na. No. és akkor. Én vagyok old, vagy itt állandóan... Ügyanom. De néztem Harry Potter, de ez nem rémlik. Hát az első részben, meg levágták a haját, és egyből visszanőtt neki. A jó nem valami emléktadás... nagyon más Harry Potter-t néztél, mint én. Erősítsetek meg, please. Please. Nagyon remélem. <gül> <gül> Ennél jobban nem Ez a Stuart Little volt, vagy nem Dehogy <gül> A bosszú Az a könyvben van csak. Magyar az lehet, vagyok, azt, azt mondom, nagyon kicsi. arra igen. Látod hogy kics halk vagyok, megint. Jó haj, hol írja a kicsinő? Szati. hol? Kis kakaót adjak Kakaót. Kis kakaót adjak mártérre. Tényleg kakaó legyen. Kapszik kis kakaót. Kapsz, kaptam, Köszönöm szépen. Reméljük, hogy jó lesz a kakaó. Az enyhe, hogy kakaózni kéne neki. Ja. Te szereted a kakaót? Mehetsz. Igen. Abszolút. Na hát akkor legközelebbire ne nem te lesz, hanem meleg kakaó. De jó. Ha az lesz, hogy a századik adásra egy bundás kenyeret kendünk közben, Toljuk a kakaót. De akkor azt kérem, hogy itt a Prérin a te teheemből fejlett. A, a Prérin. Itt, itt a Bicskei Prérin. Azon. A híres Bicskei Prérin. Bocsos, hogy egyébként hogy Egyébként volt. ismerek tehenet. Itt a közelben. Személyesen. Igen. Nem, van egy. egy teljesünk, sajtosunk, aki itt lakik pár ja. utcára, és neki van tehenet. Ja, és akkor a... és onnan hozhatnék a frissen. A böbe? Oda mehetnék is vinném a bögrédet, és akkor csak itt így... hát az mennyire, hát az még legalább még meleg is. Jajaj, ja. húgy meleg. Úgy pontosan, <gül> meleg. Ja. na és, uh... Na és itt volt a húsvét, voltál locsolni, vagy ilyesmi? vagy, Ilyet, nem... voltam, a szülőket meglátogattuk ilyen pofa vizitre, de nem locsolkodtunk. Már... Ez csak ez a családi bekajának. Igen, igen, zabak, kis izé, sonka, sonka, sonka hátám. Az az érdekes, arra lennék kíváncsi, hogyha ismertek ilyet, írjátok már, megléci, hogy ez, ez gyerekkoromban azért, ez a locsolás azért ez nem. Igen, Tehát, igen, hogy, igen. Ugye mindig kinéztem magamnak a játékot, vagy valamit, amit nagyon szerettem volna húsvétra uh -huh. megvenni, és akkor mentem locsolni. Még az utcán az idegeneket is locsoltam, csak Aha. hogy összegyűjjön egy transformers vagy egy Power Rangers bábumért. Én ehhez antiszociális volt. Nem mondom. Á, én mentem a Power Rangers bábumért, hogy meg tudjam venni, és azért locsolni kellett bőven, hogy az összegyűjjön a pénz. Ja, azért mentem a matek is, hogy a bőben néni csak 30 adott, és Át, Hát, ja, hát azért tudtam azt, hogy, hogy hol van az, a, akik adnak, meg tudtam, hogy kik a csövik, azokat a persze mentem. De nem mentem oda, és kaptam megkaptam itt, de... Volt olyan, emlékszem, hogy bekopogta. Becservikt a, a kinyult egy kéz, és akkor még volt a papír 200-as. És akkor kinyitott a papír 200-as, és így az ajtó. Tehát, hogy így látni se akart. Azt, azt se tudta, ki vagyok, mit akarok. Tehát a 200-as csak húzza picsámot. csak így mindenhova így kopogott, minden adták a pénzt a zsebébe. Igen, mert azért lakótelepen nőttem fel, és azért ott könnyebb. Tehát, Aha. érted, ott vannak a nagy tömbházak, aztán ott könnyű volt. Én is, de tehát, hogy így a szük. Családi körön kívül nem locsolgattam senkit Jó. a réglágon. Őket is csak úgy, hogy... persze, tradíció, csináljuk. Persze. Jó, hát Valaki tradíció, ön? hát fiatal voltam, kellett a pénz. <gül> <gül> tradíció. Egyébként Most... én is kaptam pénzt, de nem tudom, <gül> ez is olyan, nem tudom, így, így elbagatellizálás egy újabb bizének, hogy, hogy miről szól, hát megyek pénzt gyűjteni. Persze, de hát most így a gyereket hogy de... tudod rávenni? Hímes hogy... tojással. Ja, soha életemben nem tudtam azokkal a tojásokkal még <gül> Meg kell enni. Jó, hát mondjuk ott volt ez a szép piros tojás, mert minden csak azt a locsolásomért kaptam, de a 200-osnak jobban örültem. Kétségtelen. Ha persze, az jobban elfogadják, a figurákért az én meg hát ugye azért azért az, mondjuk nem gyerekkoromban, de azért azt hogy azért a felnőttek is mentek, és azért ott a pálinka. De ja. csapatban mentek a fiúk, egy 5 6 uh -huh. és akkor mentek, és akkor ittak, és locsoltak. És Hula. kaptam két kát most húsvétkor, múthoské, kér, ez bőven 6-7 volt a egy <laughs> <Csődben Ugye? visz? laughs> Igen, minden vállalkozás csődbe visz. Hát figyelj, lehet, hogy egyébként azért, mert felhígult a piac. Tehát, hogy sokkal több locsoló van, kevesebbel is beérik. <gül> Mi Torta bevonós csak itt kapni. De hát igen, hát jó pénzeket ám össze lehet, ha amit locsolni. De ez De is hát. milyen? Ez se azért olyan ö, ö, új keletű dolog, vagy hát ez pont ez egy új dolog, hogy szerintem, hogy pénzt adnak a locsolásért. az hát régen az elképzelhetetlen Persze. Nagyon nyáink idejében, mikor még ők. Őket jártak ott, hogy van? Ja. Jó, Jó de hát. Azért, azért nem is adnék pénzt egy vödörrel, vagy szódászít volna meg. Az is igaz, hogy régen ugye ez volt a módi, hogy, hogy a locsolás az nem egy ilyen. Hanem. <síns> ez a. Hanem... hallod, megszokhatjuk az asszonyokat, zsi, így a nyakába. És most mi van, most megint veszed az. A, <síns> a... a... a... a... a... a... a... a kisboltban a legolcsóbb, 200 forintos környék, az bekerül, hát az. Mm -hmm. De hát ez kitart egy pár évig, főleg egy pár év után már összeérnek az izgyek. És van ez a tipikus húsvéti locsoló környé, amit tudod, amit utálsz és gyűlösz, és még a hány ingered is van tőle. Ja. Mint férfiként, és nem, hogy még nőként Hú, sajnál. Hát azt szokták csinálni, hogy izém, hogy a háznál tartanak kölnit, amivel locsolják az ottaniakat, hogy ne az legyen, hogy mindenki oda a 23 féle át, hanem akkor legalább legyen valami konzisztens illat a házban. Hát ja. De az, ami, ami talán izgi volt vele, az az, hogy te tudod a legkülönlegesebb verse. Igen. Mert azért ilyenkor azért szoktak, mindig ugye vannak ilyen aktuális belekötötték. A... olvastam egy kedvencem. Tudni, Ma majd... hogy itt valami, nem ami olvastam, ami van, amit olvastam, hogy online locsoló vagyok, meg tudod, és akkor ment a ször, csak hogy most már így az online locsoló, mert nem tudok elmenni el, meglocsolni téged, azért most online locsollak meg. Van ilyen? Nem What tudom. What the fuck? Na mindenki, és akkor így most már tényleg megkeresen? Nem, láttam egy kurvajót. Na mindegy, szól, ezek azért rizgik voltak, mert aztán mindig belekötöttünk valami aktuális politikát, Szeme csillott, arcod bájos, meglocsol meg a kádár János. <gül> Régen rengeteg ilyen borzalmas locsológárs volt. Abszolút, de voltak, meg voltak a slágerek, amit, ami, ami a tipik. Az a zöld ezek jártam ezeket, hogy valahogy ez. De tudsz másikat is az zöld kívül, így fejben. Így megmaradt? Hát Mert van. nekem nem. Tehát, akkor, amikor mentem locsolni, akkor így gyorsan így, már álltam a liftben, amikor mentem le a nagymamámhoz, hogy meglocsolom, és akkor, ú, kell egy gyorsan vers. Ö... Nem, azért voltak ezek a... Le van árnyékolva a lift, nem jó. Már itt vagyunk az ajtónál. Ah, oh, megvan! Zöld erdőbe jártam! Hát igen, ez a... Szaros kvart... macskát láttam. De mindig volt ez az is, hogy kanizsáról jön a gőzös meglocsoló, ahol szőrös. Hát, hogy ezek tipik, Az mennyire gáz lett volna, és akkor így a nagymama, Hát akkor, hogy a fiamit. nem úgy gondoltam. Uh, Lássunk lesz, túl rajta. De ha valakinek van valami jó locsoló vers, azt írja meg nekünk. Jövőre rárakjuk. De <gül> jövőre rakjuk, igen. Akkor már talán nem lesz ide ilyen, ilyen helyzet, és lehet menni újra. Úgy uh, lehet, hogy fölvirágzik a, a locsoló ipar, és akkor ilyen kétszeres pénzeket tud beszélni. Azért, azért nem, hiszem, mert azért ez egy, ez egy magyar dolog, ez egy magyar szokás, és így valahogy szerintem ez, ez így épp, hogy pont úgy kihalóba lesz. Aztán ha uh -huh. használta valamelyik influencer felputatja. Meglocsoljátok meg a nézőket? Azt más, vagy hogy... ne és... <hállt> oh. Hát ugye, ez, ugye ez, ez arról szól, hogy hogy ugye a lányok ne hervagyonak, hagyjuk is ezt a témát, de az milyen érdekes, hogy ne, hagyjuk az ezt a témát, hervagyonak Azon Nem is adál, hogy és hogy összes nő gyönyörű, tehát, hogy azért ez, ez... jó, Mondjad. vannak kivétel. <laughs> nem. <laughs> nem, de hogy, és olyan um, érdekes, hogy van az a dal, hogy tavasz is szél vizet ezt, és olyan érdekes, hogy milyen régi ez a dal, és hogy azért tényleg, hogy ez így a Belegondolsz, nagyon nagy Cselek vannak mostanában, és hogy ez, uh -huh. egy, ez egy népi hagyomány, meg, meg vannak, tudtak ezek az olyan dolgokat, hogy nem voltak okos telefonjai, meg okos eszközök, de tudták, Aha. hogy tavasszal fújni fog a szél, és nem sírtak, hogy fúj a szél. a tavasz van. Igen. És ugye e, e, emiatt lesz sok virág, meg nyár. Igen, képen. de most már tavaszi szél, havatároztam, annyira nem optimális. Pontosan meg, nem optimális. Nem amikor jöttem szerintem. hozzád itt a mezőkön, itt tiszta hol volt. Mondom, Jézusom, hol vagyok? Mi van? Egy, Otthon ponton jártam, sok vakcinát láttam, mit az ország fele, ha beoltanak. Igen, erre gondoltam, hogy izgalmas ezek a locsoló versek, mert ugye mindig rá tudtuk valami aktuális dologra költni. És volt itt már atombombás, minden mindenfélet. Most kezdett esni a hó. Na jó, de hol Szati, tehát hogy így az Antarktiszon lakszakó, annyira nem esemény. Igen, vagy például Oroszországba. Oroszország. Mi van Oroszországgal? Aludtunk itt egy pár napot, nem tudsz semmit. Oroszország. Mi? Semmi. Mi? Infok mostanában Oroszországról, Lehet mondom én hát neked. Fölvonultatták a hadsereget az ukrán határa, ezt tudom. Na, mindig csak a lövöldözés, meg a háború. Ah, mindig az agresszió, milyen tart... a videójáték. Tartottak egy férfi szépségversenyt itt a Na. Husvét alkalmából. Nem is szóltak. És, és tudod, hogy elképzelel, hogy, hogy megjelenik az a jó kis erős arcú, orosz, jó nadrágos. Adidas des, na drágos. És, ne? Kötköm, paska, kötköm, nem. Putyin nyert, igen. És igen. 120 százalék Lelőtted a, a poént. De igen, és az a lényeg, hogy Putyint választották meg. A Viccesz! Tényleg? Igen, választották meg a legszexisebb és legjobb férfinak oh. Oroszországban, és azért itt azért nekem lennének kérdésém, tehát hogy egy szavazás így hogy néz ki, tehát hogy egyáltalán volt szavazólap, vagy... KGB ember, ja. vagy... a KGB ember himentek ki vagy Igen, vagy volt egy szavazólap, ami már be volt x-elve Putyin, és adták neked, és én is erre gondoltam. De... Hmm, micsoda véletlen! Egy rugóra jár az agyunk. Elvtárs. Igen. Tehát Putyi lett a, a legszexisebb ember, és azért gondold el, hogy azért, itt sokan mondják, meg érzem a, az embereken azt, hogy itt, ott itt is éreznek egy nagyon hasonló dolgot. Hogy, Igen. De azért itthon ezt nem lehet, ezt nem elő, hogy az emberek ne nevetnék ki, és ne történik egy olyan, hogyha mondjuk a az Orbán-Viktort választanák meg a legszebb, meg legszexisebb férjének. Tehát mi történne? Tehát kiröhögnék. Nagyon kiröhögnék, Persze. és egyből mém lenne belőle, meg hasonló. De nem, az oroszok, ez így tény, és kész. és A Putyin a legszexisebb férfi és ez így, ők elfogadták. De uh -huh. mondom, ezért ezt a, ezt a közvéleményt. Szerintem van. ott is kinevették azért. Zárt ajtók mögött. Zárt ajtók mögött. A pincében. A pincébe belebújva belebújva végetnek a malacok Igen, bemáztál a mosógépbe. Igen. De magadra csúktad, és akkor és akkor kimáztál, és akkor így, így, így nevetted. Nem, de azért ez Hú, azért most ezen kiakadtam. Hogy... Hát, hogy itthon Dombovári Pistit nevezték annak. Igen. Jó, hát egy, egy igazi férfi. Jó, hát én erre nem tudom elmondani a véleményemet, mert nő mondják el a nők a véleményeket, de nem tudom. Ja. Nem biztos, hogy őt választám. De még maradva egy kicsit Oroszországnál, oh. Putyint megválasztották a legszexisebb férfinek, ezért Igen. gondolta, hát, hogy azért az országot azért egy gyönyörű, szexi férfi vezesse, úgyhogy Persze. gyorsan átírta az alkotmányt, hogy még újra meg lehessen őt szavazni. Igaza van. Tehát, hogy hogyha valaki olyan jól csinálja, mint ő, miért akarnád leváltatni? Ez az 21 éve vezeti Oroszországot, és most 2000, ha jól emlékszem, 2036-ig most újra vezetheti, mert aláírta azt a kis uh, törvénymódosítást, hmm. hogy készít... ez olyan, mint amikor a saját posztodat lájkolod a Facebookon. Igen. <gül> De ez a mém, hogy, izé, hogy pirtyig írja, hogy kapok egy lájkot rá, akkor, akkor izé, életem végéig Oroszország vezetője vagy, és rá saját magára. Say no more. Hát ja, nem, ez most volt, ez, nézd csak utána, ez most volt, hogy ö, most írtál le ezt a... Hát figyelj, csak egyértelmű, nem, hát ott vagyok, és akkor ott ül az asztal, Én vagyok a legszexisebb, én vagyok a legjobb. Hát, hát kivezesse ezt az országot, hát neki van meggyőző ereje, ja. a legszebb férfi. Tehát, hogy itt azért négy ah. nap alatt így országban is azért... Ők zajlik alud... az élet. Itt nem aludtak. de zajlik az élet, Tiszta. Azt mondod? Te nem lennél Oroszország, nem élnél Oroszországban? Nem. Van? Abszolút nem. Tehát, hogy miért? Már úgy jó a vodka. Te annyira sokabb sokkop... Pro... pozitív Ob szerintem nincs. Hát, tehát már egy uborkával. Nem. Tényleg uborkával. És nem, nem. rossz. Utálom a vodkát, de... Meg az uborkát. Meg az uborkát, <laughs> de és az oroszországot. Tört. Meg az oroszország. ország. Lehet, hogy Putyin hallgatok. Ma, ma még szom... itt még talán szabadért. Na mindegy. Ja. szóval, szóval... durva, nem? Ja, hát figyelj! Ö... I guess Russians gonna Russian. Tehát, hogy... Elvetem ő, de. Azok. De hát ő dolguk. Ő dolguk. Nálunk is vannak érdekes dolgok, aztán nem történik semmi. Na mindig. Jó, de hát azért mondom, hogy azért mondtam, hogy azért, hogy egy ilyen történet, azért itt nálunk ez nevetséges lenne. Tehát, Persze. Hogy... De azért már, tehát most is történik nevetséges dolgok, és így. Abszolút, most olvastam, hogy valami... Ha csak annyi lenne a problémánk, hogy megválasztják az öreget az legszexisebb férfinek, akkor úgy azt mondanám, hogy jó, jó, jó úton haladunk a gyógyulás felé. Tehát, hogy én cserélném, na. <gül> Lehet velem van a baj. Jó, hát ma magyar szokás például, az ami most történt nem olyan rég, hogy milliárdokért felújítottak két vasút megálló helyett, ahol nem áll meg volna. Csír. Ez egy magyar dolog, nem? No. Tehát, hogy ez így, így felújítottuk, nagyon szép, nagyon jó. Az életben nem fogja használni senki. Ez, mi meg ilyeneket. Csinálunk. Lefektettük tehát a hogy... kábelt a pusztába, tehát hogy kivittük a, a szupergyors internetet a az búzatáblának. Báltsunk yeah. témát Oroszországról, menjünk Kínába. Jaj, egyre jobb. Ö... Ez most nem egy demokratikusodás? Igen. <gül> <Ugyan. gül> Ez most nem. Nem, ebben semmi politika nincs, illetve nem is tudom, mindegy. Az a lényeg, hogy képzelde, hogy belefutottam egy YouTube-hirdetésbe. Na, mesélj. Ö, akinek ezt meséltem, nem sok ember, két-három embernek, az mind belefutott Aha. ebbe a hirdetésbe. Lehet, hogy nálatok is van ilyen, vagy, a, a, aki aki így belefutott. A lényeg az, hogy nem bírtam megállítani. Itt volt az első, hogy valamit profi. Uh -huh. Tehát nagyon jó volt az egész. Olyan, ö, olyan magyar hangot választottak hozzá, egy női hangot, amit nem tudsz megállítani, mert... Ja, annyira, tehát nem fizikálisan nem tudtad megállítani, hanem annyira elkapott a... Esküszöm így. neked, hogy ne, úgy vagyok általában a, ezekkel a YouTube reklámokkal, amit vár ki más, hogy... Uh -huh. Így. Tehát egy napi csáva, mindegy. És... <laughs> Elkezdett beszélni egy női hang, hogy ő most fog összeházasodni, és hogy mennyire boldog az élete. és de úgy érezte, hogy valami hiányzik a kis életéből, de ez majdnem ez a reklám, ez egy 10 perces reklámot uh -huh. képzelj el. Tehát nem egy rövid reklám, egy pár másodperc, hanem egy tényleg egy 10 perc fölépített történettel. Uh -huh. A képek voltak a, a YouTube reklámba, tehát hogy nem egy állandó videó, hanem egy képekből lepeszrak, ami mindegyik más. Az egy kicsit gagyi volt benne, ez az egy. De gyönyörűen felépített sztori, a nő hangja tökéletes, tök jó volt az egész. Igen. És az volt a lényeg, hogy úgy érezte, hogy hogy, hogy megkérték a kezét, igent mondod, de úgy érezt, hogy valami kicsit hiányzik, hogy fogta magát, és ő egyedül elutazott Kínába. Uh -huh. Hogy egy kicsit úgy egyedül legyen, egy kicsit tapasztaljon. Igen, voltak benne azért olyan dolgok, hogy azért vigyorogtam ott a bajszó alatt, Aha. hogy a faszról beszélsz, meg folyamatosan Aha. mondta magának az e a a a a ellenmondásokat, de aztán annyira beleragadtam ebbe a YouTube reklámba, és az volt a lényeg, hogy sétálgatott ott Kínában, uh -huh. és meglátott egy öreg embert, aki, aki ott rajzolgatott, és... Nagyon összetett azért storyline. Igen, tehát, hogy mondom, hogy annyira, de kicsit így, így, így mesél, érted, és így ott ült el, és így, ebből mi lesz? Mindegy, és... És a végig kijön George Clooney, hogy lesz kafé. Nem, és... És... és Mondta, hogy nagyon érdekelte ez az öreg, mert olyan volt a kisugárzása, hogy oda uh -huh. kell mennie ez az öreghez, és megkérdezte, hogy mit, mit rajzol és mit fest. És azt mondja, azt mondta neki az öreg, hogy ő le tudja festeni az ő igazi lelkitársát. Uh -huh. Hogy aki tőle rajzol, egy férfi... Jó, jó Kínában, ez talán könnyen... <laughs> Milyen? Ja, mindig ugyanúgy néz ki. Ocsápod, be, bebazd meg. <gül> és Bocsánat, ez nagyon rossz is volt. És lerajzolja az ő lelki társát, akivel ő tényleg azt a férfit, aki ja. a nagy ő lesznek. Igen. A nőknek meg a, a, nőknek a férfit, a férfiaknak meg a nőkre rajzolja. Le. Aha. És akkor így, hát mondta, hogy kipróbálja, és hogy lerajzolta. Ez a, az a vúmester, mint megtudtuk ezt a portrét, uh -huh. és kiderült, hogy ez valami régi gimnáziumi osztálytárs. És nem az az ember, aki eljegyezte. Aha. Hát, hogy ő nagyon nagy lelki a keveredett miatt, de úgy gondolta, hogy hát, hogy ő hiszebben, úgyhogy elhagyta a, a, azt az embert, aki eljegyezte, és felkereste ezt a gimnáziumi osztálytársát, akit a Wu ajánlott, és, és összeházasodtak, és gyerekek lettek, és hogy mennyire boldog az élet, és hogy ez egy Youtube-reklám még mindig. Igen. Okay. És egy, ez egy nő meséli, de mi mondom, egy hatalmas torit felépítve rá. Aha. És képzeld el, hogy úgy gondolta, hogy mivel ennyire boldog lett az élet ettől a Wu őt felkereste ezt a Wu újra, hogy mi lenne, hogyha ő napi hat képet festene, uh -huh. és ezt te meg tudod most venni, 6000 forintért. 6000 forint, de vigyázz, nagyon sietni kell, mert a gúmester csak 6 képet fest meg, de másnap megérkezik a festé, az a, a tehát Érted? Miért? Igen. Bazd meg. akkor már lehetett volna George Clooney kávé is. És várj, mondom, ez nem. Ez valami hülyebb, valami áprilisenség videó. Felkerestem, és weboldan is van. Igen? Hogy fest, vagy hat portrét tud elkészíteni egy nap, úgyhogy nagyon siás, és 6000 forint egy kép, és másnap megérkezik hmm. a címedre az az, az, a, az a festmény, vagy az a rajz, ami a te igazi lelki társadat fogja ábrázolni. Tehát Mm. Milyen gyorsak itt a bumesterek? meg az öreg kínaiak. Hú, a búmester nagyon benne van ebben a bizniszben. Gondold el, hogy jó, megigényled, adni kell magadról egy képet, hogy azt hiszem, hogy így beléd néz, és akkor ő megtudja azt, hogy megkapja az energiáktól, az élettől azt a képet, hogy ki az igazi lelkitársad. Várja, jó. Igen. Ezt hatot csinál egy nap azt le megrajzolja, ezt elküldi a kis csajnak, igen. és ő még ki neked, ez egy nap alatt megvan. az egész világon át négy nap alatt, tök hamar megvan. Figyelj Milyen tököm. gyorsak ezek, nem? De tényleg ha beírjátok is komolyan, és amúgy erről már vannak reakció videók is a ja YouTube-on, hogy Bumester kinek kifest, mi festett le. Várjál. És nem akartam elhinni, hogy jelét. Hat ezer fölött. Bumester rajzai ki is dobja, igen masterhoodrawings.com anya <gül> És van, neki magyar oldalai... 13000 forint helyett csak 5800. 5800-ért. Búmester lefesti nektek az igazi lelkitársatokat. vagy hogy ki az ember. Hát gondolom felmegy a Facebookon. Párok, akik nekünk köszönhetik a boldogságukat. Igen, és van, aki... <gül> stockimidzisz.com <Igen. gül> <gül> És 6000 forintért vehetsz egy képet. A te lelki társadról. Megyél egyre. Nézzük meg. <gül> Tehát brutális, és, és az a durva, hogy ez valakinek eszébe jutott. Az, hogy felépített rá egy tök jó sztorit, a női hang tök jó volt. Én azt mondom, hogy ez még úgy össze is volt rakva. Szerintem iszonyat mennyiségű pénzt csinálnak most ezzel. És tudod, mi van? Hogy fölmennek a, megnézik az embert, aki küldte, biztos valami nevet is kell, Felmennek a Facebookjára, megnézik az ismerőseike, valamit random kiválasztak egy embert, és kinyomtatják, és elküldik ő. És, és akkor ő az igazi lesz. az a baj, hogy az ilyen... <sítható> Micsoda? <csinál? sítható> az orosz nő 90%-a putyin festmény kap a <sítható> Ó, édes Istenem. Köszönöm. De egyébként azt akartam Köszönöm. mondani, Köszönöm. hogy... Igen, tehát hogyha tényleg, ha Putyin, Oroszország, mert azért nem Aha. olyan kicsi az, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy majdnem a világ legszebb férfi a Putyin, akkor mindenki Putin kap ezek szeret. Azt akartam mondani, hogy ebben a világban, ahol vakcinatagalók vannak, meg mit tudom én, azt még félek is tőle, hogy berendeli, megnézi a képet, hát ez nem a férjem, és elhagyja, és, és keresi az utcát, hogy te vagy ez. Kirakja, ki, ki, kiplakátolja, hogy keresem ezt a férpít hívjon föl. Mint amikor eltűnik a cica, és kirakod, vagy a kutya. Igen. De ez még oh. oké, okay, mert azt mondom neki, hogy oké, okay, elhagyja, tönkreteszi az egész Igen. életet, de ez még mindig valaki pénzt keresett. Én... megoldott ennyi, És biztos vagyok benne, hogy egy oh. házárát ebből összerak mert vúmester lefestél, és, és, és volt vele foglalkozva, tehát nem az, hogy egy, egy ilyen kamuposz, meg számomró ablak, hanem ez, de tényleg egy Youtube reklámot csináltak, honnapot csináltak hozzá, ez figyel, egy összeszedett jó dolog. Figyel, ezek már abból megélnek, hogy a Youtuberek berendelik a képet, hogy csinálhassanak róla a reakció videót, hogy milyen kép jött, és hogy vúmester küldött képet, és ez nem a barátnőm, és akkor egy ilyen tanul, hogy jó, Elhagyom ma, nem tudom én kicsodát, mert Wumester mást mondott. Ah, igen, És akkor, Te, akkor kiexeltem ezt a, ezt a Youtube videót, mert aztán... És utána megint Wumester a hátad mögött, hogy mit <síns> csinálsz, Máté? Nem mondom, ez, után, mert fel, ez utána kell keresnem. Aha. És akkor tényleg megtaláltam a magyar weblapot, volt külföldi, voltak már külföldi youtube on amik ilyen reakcióvideók, hogy mit kaptak képet, tehát hogy így ők megvették. Csak azért, hogy Csináljanak belőle egy akcióvideót. Szonya, van a Refound Policy. Hát a szopás. Refound Policy kettős pont, és így: Kung Hindi Mogusto Angling, Lara Van Izang, Bung Refund Ang, Ibi Gay Kapag Hiniling. Magyaring ring, Email e-mail support. Ez a, izi, igen. Ez a Ez a magyar virtus. Igen. Ez a magyar ing. Zseniál. Adatvédelmi szabályzat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy védik az adataimat. Ú, angolul van. Több gáz. Lekopiszták valahonnan. Valamit, valamit szolgáltatási feltételek. Van hogy akarnak így magyaroknak eladni dolgokat, hogyha még a szolgáltatási feltételeket is Mert hány magyar, magyar néz utána ezeknek? Egyből rákatint, hogy jöjjön a két. Aztán kifizetem, azt jöjjön a kétot. Szállítási szabályzat. Hagyd már. Once you receive your order, we process it within 28 hours. Once processed, the shipping time is 1-3 business days. Can I cancel my order? Fossa. Hát ennyi, kérdez. De ott a reklámbe egy napot ígértek. De itt két Na nézzük, három. hogy miket írtak róla az emberek. Most már kíváncsi Jó, de te ezt tudod, hogy mik amú. Ha, nem, ne legyen már ilyen. Jó, igaz. Ki tudja? Lehet, hogy valódiak. Igen. A soul, soulmate. A szerelem valódi. Ez most már, vége, ezt most már végre tudom. Hála Master Wu-nak és a lelkitárs rajzának. Remélem, Allah összehoz minket. Réka. Allah összehoz minket. Két fehér ember aláírás Réka. Lehet, hogy muszlimok, ki tudja. Igaz. De, de szerintem ő írta bele két ilyen kapcsos zárójelre a masterworth Jó, én azt gondolom, hogy engedd el. Miután kis elveszetnek éreztem magam a szerelem területén, úgy döntöttem, hogy adok egy esélyt neki, és most itt vagyok két évvel ké... Már két éve megy. Ja. <gül> két évvel később boldog házasságban élek a telkitársammal. Ő az a vagány, nyugodt és szeretetteljes ember, akiről vúmester beszélt Blanka. Igen, de Atti, hát a, a, a felvilágosult nyugatba ez már régóta megy, tehát Tinder, Annyira boldog vagyok, hogy sírni tudni. Tinder, meg társkereső, meg amit tudom én, vúmester, de hogy is, hát mindenki így csinálja. Megtiszteltetés volt számomra a felkérés, hogy megírjam ezt a véleményt, vúmást. Master Wu számára. Az életem a jó irányba terelődött, amikor először megláttam a rajzomat, és most, el is, és most nem is lehetnék boldogabb. Köszönet tőle a férjemtől és a két gyönyörű gyermekünktől, Jani! Jani! Hallod, Bú Mester, már évezredek? Tehát Bú ez egy ilyen, ilyen entitás, aki évszázadok óta itt járja a földet, és osztja az észt a szerelmeseknek. Hogy ki a lelki társul? Annyira remélem, hogy belefutok ebbe a reklában. Én nem tudom, hogy, hogy dobta föl, meg hogy, hogy kerül, keveredett az oda. De Master mondom, úgy. zseniális volt. És, és 6000 forint egy ilyen. Ne, hisz. ne, ne, légy szíves, ne mondj ilyen hülyeséget. 5800. Csak most, csak nektek. Mondjuk ez be van tílva. Hallod már csak naponta 5 rajzot tud elkészíteni. Oh ennyire fúl hát hogy ma 6-ról már nagyon fel... le lett szegény, utánvételes fizetés, hú de most nézd rá, erre... <gül> jó, jó, mint a nézd rá erre a bebo <gül> nézd rá erre a weboldalra. foglalkoztak vele, meg van benne azért időölve, meg... persze jó, meg vele. <gül> kicsit se látszik, hogy utólag lett bele Igen. pontosabban valaki tehát az egész láttuk, hogy így össze van oh. rakva de ez az a helyzet jó, egy Bumester, ért a web, web a is, ne És jó feldolgoztam, megnéztem ezt az egészet, nevettem egy jótrát, és amúgy akkor ott már eldöntöttem, hogy azért erről beszélnem kell. Bezártam, kész. Oh, figyelj, Wumester lelkitárs rajzok iránt, nagy a kereslet, és nagyon korlátozott a napi kínálat. Lefoglaltuk a helyet, ami a mai sorban ennyi időre. Öt percen van, már csak ennyi helyen van, időm ez, van a sorban. Ez az a legnagyobb marketingfogás, ezt a bookingról vették, tudod, a bookingon van az, hogy már csak 5 perced van, hogy lefoglalt, 30 nap pénz visszafizetési garancia, szerintem ez biztos, hogy megcsinálják. Igen, de mire föl? Tehát, hogy mire föl nem fogadod el a képet, Tehát elfogadod, és hogy, hát én úgy érzem, hogy nem, ez nem indok, hogy visszavegyél valami. Tehát, hogy ja. itt, itt minőségi dolognak kell lennél, gondolom, minőségben megkapsz egy, egy nyomtatott képet, ami úgy néz ki, mintha rajzolva lett volna. De mekkora, tehát hogy, ez mekkora biznisz lehet, de most őszintén. Kurban, és eliszed nekem, hogy egy házárát ebből összerakta? De hogy, de, tehát hogy valahol unatkozik a, a izé, a, a csávó, <gül> egyetemista, vagy nem tudom. Én nem. Megtalálom hogy is. En, igen, így megtalálom. F Efer. És akkor minden nyelv rád? nem ez ami mi automata. Németre nem találtam. Mert a németek, precízek, ők utána járnak ott... Ezer, van, meg. van francia. De mi a francia ez miért dollárban is angolul? Hát a franciák beszélnek angolul. Ez nagyon belementél itt ebbe a dologba. uu uh, el teljesen rákattantam, én rendelni akarok egy ilyen bumást. Meg tud, ki a lelkításra. Dobjatok egy 6 forintos donatot és rendelünk nekem De tényleg igaz. ilyenkor mi van, hogy kapsz egy olyan képet, amit egy életedben nem láttál, Aha. tudod van egy olyan oldal, hogy ö, ö, ez, az, ez a személy nem létezik, van egy ilyen weboldal, azt ismered, és akkor összarak neked egy olyan arcot, igen igen, ami, igen, igen. Na, és akkor arról lefesti az életben nem találkozom, vele, mert nem létezik, na egy Photoshop fiúért vagyunk be, <laughs> így van, és akkor netto kezdve nem vagy elégedett, és akkor úgy ki megkapod ezt a festményt egy olyan emberről, akit az életedben nem láttál, nem ismered, és akkor úgy fogsz menni az utcán ezentúl, hogy itt lesz az a kép előtt, és mindenkit nézni. Melyezd Bumester... vásárolni, és mindenhol ott lesz az a kép. Bumester természetesen tudja, hogy, hogy heteroszexuális, vagy homoszexuális, tehát hogy a párválasztás azt olyan, mint a, a Dr. Strange az, N, az Infinity war így, így belepörget a 14 millió az, az univerzumba, hogy hogy melyikkel jössz össze. Tehát, hogy ne vicceljetek, a, bá, nála van a timestone. Igen, <gül> az időköve. Igen, mindenhova úgy mész, hogy ott az a kép nálam, mert ha meglátod azt a férfit, akkor rá kell, csodok kell menni, hogy Vumester megmondta a most már jössz velem, most le... Véget ér egy korszak. Eddig ugye az volt, hogy, hogy mindenki csak utazott régen a, a buszon, most már mindenki így utazik a buszon, most meg már mindenki a Vumester rajzával fog utazni a buszon, Igen. és nézi az arcokat, hogy hol van a lelkitársam. Szóval bezártam, szóval. utána néztem jót, nevettem rajta, utána a home voltam, dolgoztam egy kicsit tovább, megcsináltam a dolgaimat. Majd mondottam, hogy á, belül Youtube-ról valami zenét, hogy uh -huh. menjen azért valami zene munka közben. És jött egy másik. Na. Tehát kettő ilyen van. Uh. A másik egy teljesen más sztori, de ugyanaz. A... De ilyen hosszú mesélős? Nem, ez egy kicsit nem. rövidebb. Na, igen. De ugyanazok az emberek, ugye? Két itt is csináltak, ez hmm. bú, mester. Hát akkor csináljunk még valamit. Csináljunk a mi is egyet mondjuk. Jó, próbáljuk meg, esküszöm. Na mindegy, és az volt, hogy elke, láttál egy, tényleg egy öregembert, tehát, mm -hmm. hogy ö, biztos ott, eb ebben még több meló van, láttál egy öregembert, aki ugrál, kezen áll, és hogy súlyzókat emel, meg mit mm -hmm. tudom én, és tényleg egy öregemberről öreg van szó. Aztán lehet, hogy el van maszkírozva, meg mit Igen, kell, ez mester, bú. És az a lényeg, hogy hogy találkoztam Kínában egy öregemberrel, amikor ott utaztam, <gül> és láttam. Mert mindig Kínában? A, a kínai meg ezt mondják, hogy já, találkoztam egy öregemberrel Magyarországon. Igen. És az a lényeg, hogy az öregember, <gül> hogy le, levett a lábamról, hogy ott ennyi idősen ott ugrál, szaltózik, meg miket, miket és ez is fönn van ez a reklám, meg uh -huh. mindent, ezeket érdemes, amit tényleg megnézni, tényleg nézd meg. És te is, komoly megérdés. Az a lényeg, hogy Kérdezte a titkát az öregembernek, hogy hogy lehet az, hogy ennyi idősen, ennyi energiája van, semmi problémája, egészséges, hogy lehet ez? És akkor azt mondta az öregember, hogy hát ez a mágnes karkötő, mindennek a titka. É, az orvosok nem gondoltak. Igen. A mágnes karkötő. Komoly... Mert hogy működnek a mágnes? És várja, igen, és így... Mert hogy nem akartam elhinni, de én orvos, orvos vagyok, úgyhogy bevittem a laboratóriumba és átvizsgáltam ezt az öregembert, Aha. és azt láttam, hogy tele van energiával, és hogy semmi probléma. Beleraktam én... az energia megnézőgépbe, és kiírta a gép, hogy sok energiája van Igen, a Igen, és az, az öregember azt mondta, hogy neki ezzel a mágnes karkötővel rájött egy olyan dologra, mivel az energiát, a föld elő, meg az űrben az energiákat hmm. magáévá tudja szívni, hmm. magába tudja szívni, és és akkor így ezt. E, szívószállal, tört. így az űrből, de már olyan mondatok voltak benne, hogy visítottam neveti olyan például, hogy nem ajánlatos két nap, két óránál többet hordani egy nap, aki elkezdni, mert túltölti energiával. Ah, az nem, az milyen gáz lenne, véletlenül fölfelejted, elalszol vele, és reggelre fölrabbansz. De nem alszol el? Tehát, hogy így mester. Ja, hogy így végtelen energia. Hallod, gondold el, a diszkókban a speed, meg az összes drog kimenne, fölcsatod, az így... Ez olyan, mint a izé, Dragonblood, amikor le Mész ki és rajta a karkötő, túl vagyok töltve, így remeg az öklöm, így ütök enjen és így felrobban az egész környék. Ez meg mondják, hogy két óránál tovább nehord, mert túl töltödsz, úgyhogy hmm. legyen az hogy föl csak két órá, aztán négy órát, gondolom, hogy lejár a garancia. Azt... <gül> garancia. Milyen garancia? Igen, és igenis, hogy akkor utána 6 órát hord, utána 8 órát, no. és utána már utána egyre többet hordhatod. De hogy nagyon veszélyes, hogy túl a nevés. És akkor ezt hallod, egy YouTube rekrálból azért nem eselsz szét. Tehát, hogy mi? Hallod? A legnagyobb, azért, hogy ez működik, és azért fárad mindenki más, mert a mágnes karkötősök elszívják az energiáinkat. Ezért van az, hogy alszol, és nem pihened ki magadat, mert a rohat mágnesesek nem alszanak, csak a mágnes szar a kezükön van, és szívják el az energiát az univerzumból. Így van. Belőlünk, az univerzumból, a napból, mindenből, a szélből, és akkor egy perccel te, kimegy a reklámod, hogy akkor ezt. Ez nagyon önző. És ezt is megveheted, ezt a azt a mágnes karkötőt, x ezer hogy és hogy tele leszel energizálva, meg hogy tét fogsz robbanni. tényleg, mondom, az egészben az volt megint a vicces, hogy olyan ostobaságokat beszélnek Aha. a reklám közben, hogy már, már jó. Tehát már ne rá rajta. És mi van, hogyha veszel kettőt? Fekete lyuk baszki. Nem tudom. Beszívél. Ott megszűn, megszűnik a téridő, minden, és ott berakod a kezedet, ott még szállenség. Berakod a kezedet. Úgy. Hova rakod be a kezedet, Máté? Aki hallgatja, egy újjával mutat, hogy berakja a kezét. Na mindegy. Ö, én arra gondoltam, Csodálatos. hogy akkor hogy, hogy, hogy, így, így valaki így, így próbálgatna, hogy felrak egyet, felrak kettőt, felrak egyet a lábára, még egyet, és így után így elkezd világítani, így átmegy Mr. menhettembe, és nem? csak így a gondolataival átrendezi az egész világot. Kicsi, bemondják a tévébe, hogy izé. nem tudom, eljött az apokalipszis, a, a, az Ubermans univerzumember megszületett, mert a nagyon sok mágnes karszalagot rakott magának. Igen. Ezek most ilyen oh. alapszorik, de mondom, hogy a maga a reklámokat, ha megnézed, annyira szar, hogy már jó, már jó, Aha. nem tudod kikapcsolni, mert annyira butaság, és annyira jól megcsinálták, hogy de tényleg ott ugrál az öreg ember egyik padról a másikra, meg nézed, hogy ezt nem viszed el. Tehát, igen, nem... Tehát ez a, a teleshopnak a következő generációja, igen. amikor már nem az van, hogy komoly dolgokat és izé... Nem egy porcivóról elmondod, hogy leszívja a falról a festéket, hanem, hanem csak tetszik itt egy mágnes, meggyógyítja a reumádat. gondolod hogy még a lábad is a lábadra is raksz kettőt. A másik lábadra kettőt, és így halod? Halod? Káme, háme, szuper. Tudod, tényleg. hol rakhatsz még ennyit? Ja. Hogy az asszony is erüljön. Hát tele lesz energiával. Az meg a nem nyitott a nem tudom. Volt itt már egy-két startupunk. Várj, várj, nem továbbmész. Ja, hogy most mondod a szártrapot? Szártrapot? Hogy ebből mit csinálunk, igen? Mi megcsináljuk a Mágnes, mágnesod, a földcsúsztatod. Ezt valaki nézze már meg, hogy ez egyébként amiatt egy hónap után leesik el a Ez itt érdekel, megyék meg addig, amíg utána. Ha, ha az esik le, hogy már lejárt a garancia akkor mindegy. Egy, az a másik, addig, hogy már régi zér leszünk, Balin. A saját hát, kiköltözünk gyorsan, hát ja. utána megtalálnak minket, egy verik az ajtót, hogy nem állt föl a mágnestől. Na mindenki, és akkor tényleg gondold el, hogy így milyen reklámot lehetne, hogy gigantikus, orgazmus okozó farok mágnes. Farok. De várjál, van punci mágnes, az nem erről szó. Az más. Hm. Egy... Mekkora Figyelj, figyelj, figyelj. Figyel, figyel. ez, figyel. ez a mágnes ezt is tudja, hogy nem csak erőt és energiát ad neked, hanem még vonzza is. Azokat, aki humester lerajzott. Nem, humester lerajzott, Hú, lerajzott nem? igen. Mi? Ó, ilyen bandolt kiadunk, összecsomagolva. Humesternek a... a rajza és a parok mágnes. És, és aki ez a mágnes bevonza ezeket a igen. nőket, mert freoma hatása van a nőknek. Feromon. Peromon. Per femoron. Bocsánat, igen. <gül> Valami és üzé, és igen. Ezt meg kell csinálnunk. De nagyon ki kell találnunk hozzá, hogy minél hülye oh. tehát, hogy o bevitték, és hogy orvosok is ott törték a fejüket, hogy mi lehet, mert nem bírtak előni. Gondold el, az meg, a Názánál, meg a, a CIA-nál gyűlnek, és így, így, tudod, ilyen válságstávban rohannak az emberek, így villognak a fények, hogy izé, hogy halad, kiderült, hogy a, a mágnes karszalaggal lehet energiát tölteni. Az minden be. vizsgálatot elvégeztek, meg, meg az emberből lecsapolták a vér, de még akkor is ilyen volt a kárszág, mert az energiák <tos> úgy tartották. Ha oh. hallott, hogy ráraksz egy ilyen karkötőt, egy, egy holttestet, akkor ez feléled. Azt nem tudom, de feláll, az már. Nem, nem elég. Nem, oh, de, de tényleg, ez mekkora Tehát, És látod én, én, nekem ilyen olyan kis szent lelkem van, én nem. se jutott a farokmágra. Hát, az, hogy én a kezemről átrakjam a farkamra nem. De mekkora ötlet. De És hasonlóak az Csináljunk átlet. is könyököm egy ilyen honlapot. Neked nem hasonló a, a körméret, vagy nem? De. De. <sínt> Igen. Jaj. csináljunk egy orosz, akkor... De egyébként, hogyha ha pofátlan, undorító, szaremberek lennénk, akkor már kurva gazdagok lehetnénk az ilyen retardált ötletekkel. Figyelj, nem kell bele sokat foglalkozni, megcsinálni egy YouTube reklámot. Az ilyen stock összerakni az ja, egészet. Kell valaki, össz... aki szépen felolvassa. Így van, kell egy idióta, akinek rakunk egy izét, egy távirányítót a gatyájába, és mindenhova úgy sétál, nem meg még a buszon nem, ja, ja. meg sehol, még a templomban is. De mi legyen a neve? De ez a vúmester, ez ilyen megfog? Jó, hát... A, a farokvágás az olyan pórias, az nem, nem adját a termékünknek a, a, a, az aha, eszenciáját. Aha. Érted? Tehát, hogy valami olyan, ilyen hivogató kell. De, de akkor ne ilyen emberhez kössük ezt is, vagy legyen a terméknek egy külön neve. Nem, nem, tényleg külön név... nem, nem jó az ember, mert... Dick magnet, nem tudom. Nem, nem, nem, nem, valami ízé kell, ilyen életenergia, karkötő. De ez van? Tehát Igen, ez, ez csak van... hogy Hmm... Orgez, orgazmarátor, valami... Ez nem engedi fel a Youtube. Ez a baj ezzel? De ezeket nem hirdethetnénk a Youtube-on. Igen, tehát akkor a... kéne valami... Hát akkor a jött, nem jöttem robbanás, Mit tudom, ilyen van, de ezen gondolkozunk, nem ez a lényeg, de... Nem, nem, nem, ilyen, ilyen, ilyen ráutalók, ilyen szerelmi, ezért, szerelmi segítség, vagy nem tudom a... Igen, tehát induljunk ki a Igen. szerelemből, mert az egy csodálatos Igen, romantika dolog. szerelem, nem, nem, nem, nem. induljunk ki abból, a vége, baszás lesz. Igen, de akkor tényleg akkor... Akkor induljunk ki, az és mennyire igazad van, mennyire, mennyire eladhatóbb egy termék úgy, hogyha szerelemről van szó, és nem arról, hogy izé szerelemmester. hegesztesz, meg mindent. Tehát, hogy tényleg az, hogy jó, ez jó. A szerelemmester. Az, hogy ezt sokan fogják látni, és most le fogják nyúlni az össze. Igen. Mire végeztünk már, putti fog a reklám youtube Szerelempánt, nem tudom. Ja. Jó, jó, ez jó. És akkor, és akkor beszélünk el egy kicsit arról, hogy íle, hogy alakít, hogy összehúzható, vagy több több. Persze mindenkinek, bárkinek a méretére. Mindenkinek a méretére. jó. Az a baj, hogy neve, és ráadod a példát, de ha csinálnánk rá egy honlapot, egy YouTube videót, meghirdetnék. És ezt fogyadózod? Mondom, utána videóban áblázom. Tudom, én tudom, Panamai panamai számlára átküldetem a pénzt. Ja. Képerec nem, szerelmi perec. Képerec, jó. Jó. De igen az már nem a szerelemből és a Igen. Szereltös. Ez már ilyen... A hosszú, hosszú kapcsolat, titka. Igen. A... Hmm. Meg is van. Én szentni akarod a, a barátnőttedet vagy a feleségedet, új élményeket akarsz neki szerezni? Igen. Igazán boldoggá akarod tenni a párod. Igen, és akkor aztok fotókat rakunk alá, hogy izé... Jani, virág. Már a nyolcadik gyerekünk születik. Ja, Két foci. Csak. Előtte egy se született, de most egyszerre 8 sikereink lettek. Na mindegy. Oh. Úgyhogy... Na mindegy. Put, Na mindegy, fut, fut, a, fut ez a, a dolog is. Ezek a reklámok. Igen. Ö, nekem Twitteren volt most ilyen, ilyen uh, encounter encounterom uh, reklámmal. Nem tudom, emlékszel a régen top uh, ilyen izom növelő gépezetekre, amit így magadra raksz, és így basz az árammal, és így összehúzza tőle az izédet, és azt mondja, hogy attól izmosabb leszel. Igen. Rá emlékszel? Nem. Régen nagyon sok ilyen top sok volt. Én az a hasizét, az a rázós. Igen, szám. igen, olyan is volt, de Ez de volt ilyen, de, de... basszatod magad az áram? Mag ha, ilyen el... ilyen kis-pici valami, így magad alakod, és így ilyen pici áramítéseket ad a, tudom, igen, tudom. A, az izmotba, ami elvileg összerántja, és attól elvileg izmosodsz. És ezt most megint elkezdték tolni, és a Twitteren nyomják nekem, de ilyen több méretben, hát kézre való, hasra való, hátra is volt, meg minden, és gondolkozom, hogy ide visszajutottunk ide, vagy csak annyi, hogy akik eddig ezt a tévében nézték, már átszoktak az internetre, és jöttek utánuk Igen, a, Igen. a én, én úgy gondolom, hogy egy kicsit áttevődött ez a, az, az internetre, hogy rájöttek arra, hogy baszik. Oh, eladjuk izét a képercet a, a kormánynak, Igen. állami pénzt fölveszünk rá, hogy ezzel családtámogatás. Wow. Viktor, ha hallasz <gül> Viktor, ha hallasz <gül> nem, nem... Amiket mondtam rólad, nem úgy gondolt. <gül> Én tudom nagyon jó Van jól, egy ötletünk Hogy a család a legfontosabb És mi lenne <gül> Egy családnak a legfontosabb Ha lenne egy működő Hallod, lenni. az, az legjobb Jut rá engelszúkját -e. Szívbilincs oh. Te érzed? Te érzed, amit mi akarunk. <gül> <gül> Kurva élet nagyon jó. Na, szívbilincs. szívbilincs. Tökélet, tökéletes. Ja. Megvettem. Fel vagy véve a csapatba? Jelentkezd. <gül> a 0-90. Fel vagy véve a csapatba? Jöhet a többi ötlet. összerakjuk Szívbilincs egyszer április esne a pirítós, csinálhatnánk egy teleshoppos műsort? Vagy ilyen, ilyen távgyógyítást? Nagyon benne vagyok. Egy táv... Mi lenne? Miért kell ez április első? Tudom a formanyomtatványt. Miért kell április első? Csináljunk majd egy, egy, egy ilyen távgyógyítást. Távgyógyítást? Ezt komolyan mondom. Én nagyon... És akkor itt vagytok ti, és akkor... Be lehet telefonálni, és meggyógyítjuk fel... a rumbázótokat. feliratkozás. <gül> igen. Feliratkozás Befizetés ér. után. Elmondod a problémáda, <gül> mi meg hozunk majd ide mindenféle eszközöket, és halálkommal, de tényleg akkor erre viszont fel kell készni, hogy mondjunk olyan szavakat. Igen, igen, ezt olyan... kell gyűjteni. Ki kell tanulni a mesterséget. Igen. Gerincműtét is, ez a híres, tudom, hogy biztos is, mert a gerincműtét, hmm. így csináltam. Tudunk ilyen virtuális <gül> szívbilincset csinálni? Nem. <gül> Józsi! Elfajultunk. segítsünk az asszonyon! <gül> A vizuális tényleg, tényleg gondolkoznak állandóan hogy hogy lehetne több házasság, több gyerek itt Magyarországon. <gül> hogy lehetne, ja, hogy minden izével. Szívbilincs! Ennyi. Én megvettem a nevet. Ja. és való. Azért jól elment az idén, azért ennyire nem akartam, hogy ezt így a elburson, de nagyon belementünk itt az agyalázsokból, hál' De is. egyébként ennek lehetne valamilyen ízét, tehát nem csak szívbilincs, hanem valamilyen egy szót hozzáadni, amíg tudományosnak, nem. kinetikus Nem, ezt úgy hívják, hogy szívbilincs, és akkor leki egy szlogent. Egy valami, valami, egy ó, nagyon oké, okay, de jó. Ó, amit kinetikus mondat. kvantumenergiák Bilincs. Felszabadítója a benned rejlő kvantumenergiákat felszabadítja, hogy boldoggá tedd a feleségedet vagy a barátnődet. Életet szerelné. Oké, okay, ez így most már jó, jó az út, csak ez így mindig hosszú, Én tudom, mit kötnék egy kicsit hozzá valami, valami, hát kik a legmenőbbek? Szuperhősök, tehát akkor valami szupererő. Hmm. supererő az ágyba. Kriptonf. Ó, én ember nem akartam hogy ennyire durván belemenni de aztán... Bele sikerült, sikerült. De ha most valakinek megint milliókat csinálunk ezzel, mert megcsinálja. Ja. Sír. Aki milliókat csinál belőle, az legyen már olyan fej és utaljon át egy párat nekünk is. Így van. Szívvilincs. Ah, ja, so szó Jó, ez jó. Ez jó az egész. Majd kitaláljuk, hogyha ja. majd jövő héten láttok ilyen reklámot, akkor ne lepődjetek meg. Igen. A SMBT-s Igen. Illetve nem, mert mert a panamákon fogjuk csinálni. És mi is majd írunk ilyen policy maj, majd. Ízzét, amit olvastál az belőle. Ja, igen. Yuang-sang-hyang. yuang Jaj, amit itt csinálunk, az magyar ing. Aztja, úristen. Ez zseni. Zseniális. Van még sok téma, de <gül> nem lesz a már idő. Nem téma. Engedd el. Igen, ez nagy levegő. Na. Uh, Most valami koboiról beszélünk. Nem, mert érdekel a véleményed erről, meg a ti véleményetek is. Oroszországban mehet majd ugyan a reklámunk, Kicsit... hogy akár olyan jól lehetsz, mint Putyin. <gül> Putyin. De igen, és akkor... Olyan jó szerető lehetsz, mint Putyin. És akkor tényleg amúgy hozzá lehet kapcsolni ilyen, ilyen igen. mellék, hogy amúgy a pornostárok is ezt használják, csak a forgatásnál leveszik, mert nem olyan jó, hogy ott van. Mm -hmm. Mert úgy csinálják, hogy a forgatás előtt fél ólával ők leülnek, fölcsúsztatják, belegyűjtik az energiát, és akkor úgy állnak mm -hmm. neki ilyen, ilyen Igen. Ezt leszünk, le szedünk le sztokfotót pornószínészekről, aláírjuk, hogy a a bilincs nélkül. És akkor egy Ez vágó. az ipar nem is működne. És akkor mit tudom én, csinálunk egy olyan vágóképet, hogy elindulsz az ajtóhoz, és miután kinyitnál a kezeddel, előbb kinyílik már. <tos> <Meg> olyan, hogy... <tos> <tos> Bocsánat, iszajöttünk erre a <tos> Le rakod az asztalra, majd az is egy ilyen vágókép, onnit veszi a kamera, lerakod az asztal szélére a a kis poharadat, és akkor megcsinál a telefonod, odafordulsz, és levered a izét. <gül> oh! Levered a izét, a poharadat, meg mit én, oh. valami vázát. <gül> jó, és nem figyeltem, mert hogy hogy amúgy nekem mindig áll, és soknyi energiam van benne, hogy <gül> kurva <gül> jönem. <jelek. gül> Hát hogyha ezt majd valaki megnézi Youtube-on, remélem ők, hogy ők is akkorákat fognak nevetni, meg most is, mert ez, ez most... Ez, ez Go hard like Vladimir Putin! Ó, <gül> <gül> oh, gyerekek. <gül> ez jó volt. Meg még, hogy milyen képek, De már jó képeket összeszedtünk, tehát hogy ez is itt több ja, jó. Jaj. Meg nem kéne gondold el, hogy így... Egy modern üzletember, hogy egyik telefon a másik kezébe és, és akkor mit tudom, a táska, mert minden ott ráakasztja. Nem és kell én... ennyire alpáriba átmenni. Kellenek ilyen képek, ahol a, a, a, a, a nagyon attraktív fiú meg lánya kint piknikeznek a, a, a parkban, és tudod, hogy rád néznek, így mosolyognak, és közben mögöttük így becsillan a fény. Ja. Nagymama a 13 unokával. Így bólogatlan. Igen, lattam, hogy, igen, mm. igen, igen, igen. És ez mind a szívbíning. Mögötte a nagypapa is bólogat, hogy hm. mm. <gül> és tényleg belevehetünk amúgy az idősebb korosztályt és hogy azon is mm, megmutatjuk, hogy annak is segít, igen. a kárszeg, mint még, a beton. Még, még visszahozza a fiatal éveket. Igen. <gül> Ja, hogy kapod az asztalra, azt eltörik, meg ilyenek, meg... De rá, rá kell írni, nem szabad sokáig fölhagyni, mert túltölt. Igen, igen, igen, és akkor... Igen, er is két a külön storyt, hogy, hogy <hül> ö, aktus előtt 20 perccel rakt föl. Igen. És utána, utána, mit tudom én, ne, utána már az is lehet, hogy már aktus közben is rajtad lehet, yeah. mert, a, mert akkor nem sülsz hamar, mert a, így most, hogy nagyon igaz, így igaz. Ez ilyen jó buzzword, amire keresnek az emberek. Az a baj, vagy nem baj, csak hogy itt totál összeraktuk a aztani, Ehhez kell egy kis, valami stock videós, meg egy kis videós egy napot, ha beölsz, és egy bankszámlaszám. Mert jó, azért valami terméket is kell adni. Tehát hogy azért oké, hogy most itt kitaláltuk, de azért valami mágnes Nem élsz az egyszerire, is veszed egy zsákot. Ilyen mágnes gumit. Mágnes gumit. Kész. Hadd be. Bele kell írni, hogy a tudósaink, évezredeken át fejlesztették Tibetben egy ilyen kis kunyhóban, mire összerakták ezt, és most a tiéd lehet 15 ezer forint helyek csak 4990. re Adja olyan olcsó, nem mit Há. Bocsánat. Hát ne haragudj, úgy kezdjük, hogy ez 50 ezer forintos termék, és le van Aha. értékelve 15-re. A bocsánat, igazad van. 4 ezer adnél egy ilyen dolgot? Be... Nem, nem is hinnék el, mert egy ilyen életet persze. megváltoztató dolog. Tehát ez nem csak egy festmény, vagy egy rajz, mint, mint Master wu a hülye amatörnél, hanem mi egy kézzel fogható Igen. valamit adnánk. <laughs> Jó, de azért van mi volt, még agyi. Tehát, hogy azért romolja, nem ilyen hamarabb, hogy azért úgy a az legyen, legyen számítva ez az elévülés. Illetve bele kell rakni azt, hogy gyakorlatokat kell hozzád csinálni, hogy jól működjön. Mert hogyha csak azt írjuk le, hogy fölrakja és jó, akkor az álmodható, hogy, hogy hát fölraktam és nem működött. Hát, mert nem jól csináltad a gyakorlatokat. Ezt benne kell hagyni. Igen. Hogy nem lehet csak úgy fölrakod és akkor így működik, hanem akkor utána, mit tudom én, kungfuzni kell. Igen. Tök... Tájcsi, táj tudod az a lassú, amikor csi. így izé... <laughs> Igen, ígértem a a kínai kaját, de amúgy rájöttem, hogy én amikor ide jövök, akkor még nem, hogy még a szemem sem, még az ő szeme sincs nyitva, nem, hogy boldog. De, de valahogy ezt összehozzuk. Megígérem. Csalódtam is bán, benned, Márti. Más valam. nem úgy, akkor én csinálom meg, mert én jobbat tudom. Egyébként már nem is csináltam. Neked gumástárt. De azt nem lehet megkapni. elég kínai már. <gül> ja, sokat is. Sokat is, na igen. Úh. Na mindegy, szóval. Ezzel még tárgyalunk. De azért nem lesz jól kiveséztük. Ez jól kiveséztük az elmúlt egy órában. De ez egy jó klip lesz. Igen. Itt nem volt téma. De ez most elragadt minket. Jó volt. Na de ma akartam kérdezni a véleményedet erről, mert ugyanis egy kis foci, de nem magyar mindenki nyugodjon oh. le a picsába, nem tudja. Uh, szívem, nagyon gyorsan elkezdett dobogni hirtelen. És nem is a foci a lényeg, hanem, hogy történelmet éródott ír a PL-ben, ugyanis női bíró vezetett egy pl meccset, és hogy erről egy kicsit, hogy mi, mi a vélemény? Azt nem tudom pontosan, de valamelyik bajnokit nő vezette, mint bíró, és hogy így, mi a véleményed, hogy szerinted egy női bíró helyén van, tök jó, ez így? Persze. Nem is értem, eddig miért nem volt. Tehát akkor a balfaszok a pm a férfi bírók, hogy lehet, hogy jobban járnak vele. Hogy... Én... Szerintem pontosan ugyanolyan bíró, és. Tehát... Ne... Tökéletes, gondolom. Tökre így nem gondolom. arról van szó, hogy neki kell rúgni a bört azokkal a játékosokkal, csak nyilván ugyanúgy tartani kell a lépést a, a meccsen, és arra teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő. Abszolút, mindegy. Itt nem ez a lényeg. Nem én nem azt nem. mondom, hogy ez így tök jó, és én is tökéletesen egyetértek vele, de megkapja ugyanazt a tiszteletet, tehát hogy. A férfiak csak kapják meg. Mint így. Hát azért úgy gondolom, hogy először nem. Hmm. Meg azért a név függő is, nem. Hát, tehát, nem, nem Tehát, hogy Ez a, nem kapja meg a tiszteletet. Ez, ez egy részről szerintem. Ez csak felvetés. De csak úgy mondom, hogy manapság ez már szerintem egy annyira kirívóan ö, megvetett dolog lenne, hogyha így. Egy, egy focista így járna hozzá a, a meccsen. Hogy, hogy már amiatt lehet, hogy jobban, ö, kevésbé mernek oda packázni, mert ugye ott benne van az az implikáció is pluszban, hogy. Ö, hogy himcsovinisztal. Igen, oké, de azért azt látjuk meccseken, hogy azért ezek a focisták oda mennek és beleordítanak akár a bíró pofájába, hogy ilyen helyzet van. Cs az a baj, hogy erre a bírók nagyon elnézőek szerintem. Ha hát, elkezdenik így, ha, mit mondtál? Dír, piros. Ha, te is visszaszóltál, Dírpiros. Olyan az, gyorsan abba az a puccsába, hogy. Hogy ez nagyon-nagyon jól látod. Tehát, hogy én tényleg észrevettem azt, hogy a, a nagyon elpuhultak a bírók. Ja. És ez most azért, hogy ne törék annyira a játékot, vagy, mert így is törik, de, de hogy olyan dolgokat csinálnak meg bírókkal, és az az érdekes, hogy ugye volt nekünk azért a nagy, nagy bíróink, uh -huh. ugye Púl Sándortól senki nem tudja elvenni azt hogy azért a világbajnoki döntőt vezetett minden, yeah. tehát tényleg egy nagyon jó, jó bíró volt, és ő is azt mondta, hogy iszonyatosan elpukultak a bírók, hát hozzám, tehát hogy úgy jönnek oda, hogy ordibálva, mert mit tudom, én hát nem áll. Tehát, és egyébként a szabályokban is benne van, hogy nem mehetsz oda a bírónak izé magyarázni. És akkor mi történik, hogy a másik, amit észrevettem, hogy a bíró megy oda a játékosokhoz. Tehát uh -huh. az van, hogy oda hívja, mert a sárga, uh -huh. meg valami, és ott megáll a játékos. És utána ott integet ki a bíró, hogy de gyere ide, Aha. gyere ide, nem megy oda. Elnézőek. És te oda sétál, és oda ott mutatja meg uh -huh. a sárgát. Tehát olyan nem jössz ide, akkor egyből piros. Most figyelj, nem átkeresel több millió eurót azért, hogy itt futkorásozol meg, meg mit tudom én, akkor legyen már benned annyi, oda a rohadt bíróhoz, hogy sárgát akaradni. Most volt egyébként, pont így focira beszélgetünk, nem tudom, hallottad-e, hogy val valami Valencia meccs volt. Valami Valencia? Valami Valencia. nem? Igen, tudom, nem? bejátszott. Nem tudom. Valami Valencia meccs volt, és menet közben lefújták. A játékosok lementek a pályáról, mert a Valencia játékossal szemben a másik oldalon egy játékos rasszista dolgokat mondott. Azért, mert ez régen így teljesen normális volt, viszont most már a, a játékosok most már úgy vannak vagy kurva anyád, és lemásztak. És nézd meg, vége, nem lett lejátszva egy meccs emiatt, a csávó, aki mondta, az látszott rajta, az utána, hogy uh, bazd, nem a fasz csináltam. A csávónak vége a karrierének. És nézd meg, hogy ezután, oda fognak magukra figyelni az ilyen izé, tuskó parasztok, és nem lesz ilyen. Mert azt senki se tűri el, hogy nem játsszák le a meccseket, mert abban kurva sok pénz van. Egyrészt, másrészt azért én azért itt meg... Érdekes lenne az, hogy tényleg mit mondod, mert azért azt viszont azt érzem, hogy... Ó, kicsit Oké, okay, de kicsit azt is érzem, hogy átestünk a másik oldalra. Nem, Tehát, hogy, hogy amikor már mondasz egy jót, ami, amit nem rasszistának gondolsz, csak hogy egy ilyen kis viccelgetés, már azt is olyan véresen, halálosan, komolyan véve, mm -hmm. hogy az valami elképesztő, és ez már kicsit átesett a másik oldalra is, Viszont tényleg nincs helye. Nem tudom, alapvetően szerintem, tehát nyilván sport és, és magas az adrenalin, meg minden és, és üvöltöznek egymásnak, de szerintem alapvetően nincsen helye a, a játékban az, hogy egymásnak óbégatunk, mint a. Nem, mint erről az elő kell, teg. azt tehát Igen. De, ok. Tehát, a lábaddal nem tudod megmutatni, hogy mekkora fasz a gyerek vagy, akkor a szádat a sútba, meg. Tehát, hogy Így van, vagy a szívbilincsel. De a... a szép <laughs> de, de... Persze, de... És akkor gondold el, hogy ezeket a nőket ezt, ezt is tudniuk kell kezelni. És uh -huh. akkor még arról nem is beszélve, hogy ez egy, ez egy fehérbőrű nő volt, aki vezette, és akkor utána meg kell tenni a FIFA-nak azt a lépést, hogy egy színesbőrű, vagy akár egy ázsiai, vagy akármilyen uh -huh. uh, raszból származó ember beretegyen bírónak. Mert akkor az lesz, hogy most beraktok egy női bírót. Mekkora dolog? Szerintem ez eddig sem volt. Tehát, hogy... De akkor jöjjön a következő. Tehát akkor nem Nyilván, hogyha van szerintem, akkor lesz. Tehát, hogy... Tehát, szerintem azért nincsenek egyébként, mert ö, ezek évszázados kulturális dolgok, hogy ki, hova tendák, kit, hol Plana, látják szívesen. Igen. Nyilván mostanra ez már kinyílt, és ö, szerintem nincsenek már ezek az előítéletek, csak alapvetően az emberek nem ilyen karrierpályába kezdtek bele. Meg nem tudom, hogy hogy van egyébként a... Be kéne vezetni a körmöst ezek. Nem, nem, nem tudom, <mattress> hogy van Ó, a bíróképző <tudsl> a Premier Ligában, sehogy a balfasz bíróik vannak. Hoppá, valaki valamit csinált. Ah, köszönjük a csírt. Köszönjük. Felugrottak a izék. Kis kutyusok. Na szóval, hogy... Nem, nem tudom, hát, milyen, milyen képzésük van. vettük be a csapatba. Micsoda? Pont őt vettük be a Itt. csapatba, csak én ezt nem tudom kimondani, ezt a neve, sajnálom. Tehát ki tudod? triangle suke. You suke. You suke. Ö, igen. Szóval, hogy nem tudom, milyen képzésen esnek át, meg hogy milyen karrierpálya ez, de úgy érződik, hogy ez olyasmi, amit úgy tudsz fölszedni, hogy van egy olyan munkád, ami mellett belefér az, hogy elkezd ilyen bírói, pályafutást indítani. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy jó, akkor bíró lesznek, és akkor elmélyek a bíróképzőbe, és utána elmélyek bíróként felvesznek, és onnantól ebből élet. Pedig ez van? Nem. De? Hát a kisebb ligákban biztos, hogy nem. És onnan jönnek föl a, a nagyobbba, ahol rendes pénzt kapnak már. Ja, hát... Érted, mire gondolok? De vannak már ilyen rende sókáik. Azt tudom, nem. hogy vannak, de azzal nem fogsz tudni oda menni, hogy jó, akkor innentől én nem ezt dolgozom, uh -huh. hanem csinálod, eljársz a kis megcsekre, és, és akkor így épül fel. De nyilván ez is egy olyan dolog, hogy ezt az engedheti meg magának, akiknek mellette olyan az egzisztenciája, hogy a munkája mellett el tud járni, bíróskodni hát a kis megcsekre, hogy eljusson igen, oda. Persze. És ez mondjuk kevésbé valószínű, hogy egy, egy nőnek van, vagy kevésbé valószínű, hogy egy. A meg, meg a otthon felállítását, teljesen egyetértek. Csak ugye, hát ja. Tehát az az, hogy azért ezek a meccsek hétvégén vannak. Figyelj, nekem csak egyetlen egy kérésem van az egésszel kapcsolatban, hogy leszarom, hogy, hogy nő, férfi, fekete vagy fehér, vagy tök mindegy, micsoda, jó bírók kellenek. Nem tudom, hogy láttad-e, talán egy héttel ezelőtt volt a... <kül> Portugália, Cristiano Ronaldo? Azaz. De mennyire zseniális dolog lett belőle, amúgy azt követted utána a sztorit? Nem tudom, mi volt. Zseniális. Azt tis. tudom, hogy eldobta azért. Igen, amúgy Igen. tegyük hozzá, hogy amúgy tényleg mai technológiával, meg mai mindennel, és oké, okay, hogy most itt nincsenek videóbírok ezeken a selejtezőkből. Igen. Megkérdezném, hogy miért nem. Hagyjuk. Már benne van minden. Nem olyan hadrág az az egész, hogy megcsinálják. Ö láttad a dolgot? Tehát, hogy tényleg, hogy mi volt? Uh -huh. az, a, az nem, hogy gol volt, hanem még majdnem, hogy már hálóhoz hozzáért. Igen. Tehát nagyon benne. Nagyon benne volt. És utána fogta a cél, és hozzávágta, ismerjük a hisztét, hál' Istennek, a magyar válogatott is egyszer ki tudta hozni belőle a hisztit. Azt, a, amit eldobott uh, csapatkapitányi karszalag, elárveresztek, és egy beteg gyereknek uh, ajándékoztak, és ami nagyon nagyon nagyon nagy pénzért adták. Én olyan emlékszem, ami a 65 ezer euró körül. Tehát mennyire és... zseniális dolog ez. Ja. Ez rohadt jó dolog, hogy eldobta a CR, és hogy neki amúgy ez kit érdekel, és oda ment a kis Izé, nem tudom, valami kikkel a szerbekkel játszottak, azt hiszem, vagy Szerbiával. Igen, valami. Szerbia, igen. Igen, igen, igen. igen és oda ment a kis Izé labdaszedő gyerek, megfogta, és így oda, hogy ezzel kezdjünk már valamit. És mennyire rohadt mm -hmm. jó dolog történt belőle, és egy beteg ja. kisgyereknek a a gyógyszereire, meg azért költötték ezt, Mondjuk kurvára depresszív, hogy ilyesmire kell, de, de nyilván jó helyre ment végül. Rohadtul. És egy basszus, így azért, azért az meg a Ronaldon-nak egy, egy ilyen, hogy te ledobtad, te oda a földre, azon mi megmentünk egy gyereket. Ennyire számít az, hogy te hogy nézel, hogy köpsz, hogy húzol föl egy zoknit. Paszki, mm -hmm. Nagyon durva. Figyelj, Igazából ebben az egészben csak az a vicces, hogy tehát ahhoz még csak nem is videóbírók kéne nekik, hanem csak az a gól vonal technológiás Pontosan, nem is kell És nem is kéne, var, és kell mi más. nem is kell var, És, vár, és vár. az, hogy nincs ez még mindenhol, főleg az meg európai selejtezős mérkőzésen, Igen. tehát hogy nem mindegy. És amúgy 2-2 lett a meccs, és ugye pont ez is uh -huh. valami utolsó percben Igen. történt ez, és ezzel nyerték volna meg a portugálok a meccset, és nem adta meg a bíró. Hát igen, a, a Kassainak is ez vetette meg a, a karrierjét. Uh -huh. Egy ilyen nem megadott gól, ami rohadtul bent volt. Ez az uh -huh. ukrán-angol, nem tudom, emlékszel ez is, ez is ráadásul ez valami... Oh, ez is egy ami selejtezőn volt, és ráadásul nagyon sokat számított az mm. a gól. Tehát itt most a selejtezők elején nem tudjuk, mennyit számít. Persze. Nyilván elvette két pontot a Portugál De valószínűleg a portugálok tovább fognak meg. Tovább fognak jönni de azért egy olyan meccsen, ahol iszonyatosan kiélezett, és számított volna mm. az, hogy megadja vagy nem. Ott a, a, az ukránoknak adott meg egy olyan gólt, amit sehol nem volt gól Vagy ő nem várjál. Nagyon bent volt, mm -hmm. és nem adta meg. Mm -hmm. Igen. Na, mindegy. Vannak mindegy. ilyen bakik, de ennyi. Ennyi. Ennyi a dolog. Mára? Mára végeztünk. Rendben. A... Annyira elhúztuk az időt. Igen, ezzel a húmesterrel, meg, meg a szívbérincsel. Viszont kaptunk már egy pirítós intró. Ja, ja. Ami rohadt jó volt. Igen. De... Pontosan erre gondoltuk? Nem. Vagy? Nem, kaptunk egy nagyon jó intrót, ami ö, ö, szemléletében olyan, mint amink most is van, tehát ilyen animációs, ilyen szép, mozgalmas. Róhat jó, és én ugyan akartam azt kienni, hogy valami, hogy a, vagy a klipcsatornába, csatornába, vagy valahogy azt ültessük bele, mert, jó. mert amúgy tök jó. És Persze, egy kicsit simán. más is, nem mindig ugyanaz, Aha. és én ezt nagyon szeretném, tehát tudod, hogy ki én sajnos nem. Ö... Mindjárt de nekem nagyon tetszik, nagyon jól néz ki, és nagyon szeretném, hogyha ezt be is Kébetűs ültetném, volt. és nagyon szépen köszönjük. Viszont egy kicsit más dologra gondoltunk, mit arra gondoltunk, hogy így egy kicsit ilyen montázs. Így a viccesebb pillanatainkból. Így van, egy ilyen egyperces ilyen montázs, ilyen akár ilyen zene alatta vagy ilyen, ilyen képbevágások, meg hatások, meg ilyesmi. Uh -huh. Ö, erről még továbbra sem egyeztettünk, hogy mi lesz azért a, a nyeremény, de biztos, hogy lesz. Én ez, ez ragaszkodom, meg, meg, meg mégis lehetzem valami. És biztos, hogy ezt is valahogy, valahogy én szeretném, hogyha majd honorálnánk hogy mert tök mert jó lett. Le. Le. A klipcsatornán akkor szerintem ki fog menni egy pár Tök jó. De nagyon jó. Úgyhogy ö, erről még azért beszéljünk, meg mégiscsak, hogy hogy raknánk össze. Ja. Na, aztán ne húzzuk el. Nagyon ne, le. ne húzzuk el. Már így a 17. adásnak. Nem, ezt, nem is azt, hanem ezt, a, ezt az intrós dolgot, mert, mert ahogy látom, tetszik az embereknek, no. meg csinálnak is ilyeneket, és tök jó dolgok ja. szeretnek belőle. Ja. Na jó, srácok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Abszolút. Itt végighallgattatok a hülyeségünket, találkozunk jövő héten. Holnap rendes stream, meg pénteken, aztán hétfőn is, aztán kedden meg megint pirítós. És vigyázzatok magatokra! Vigyázzatok magatokra, és közben megremélem remélem azért egy-két rap videót azért kifogsz rakni, mert nagyon jól megy a reppelés ezt egy-két április első videóból megtudhatjuk, nézzétek meg, én kiéktem. Vigyázzatok magatokra, jövő héten találkozunk! Sziasztok!